И третата идея, продължение, Боян магът. Ева дълго скърбеше за Сатанаил, една от неговите легенди. Защото в началото на тяхната любов, когато е бил още светеще, той я харесал много и сам я гледаше, казва Боян, дълбоко. И тогава тя виждаше цялата си душа. Той я гледаше с огромна любов, а тя виждаше в себе си цялата си душа. Но къде отиде после, казва Ева, този поглед, тези очи? И казва Боян, Ева плачеше, но на празно и накрая от теха при Адам. Когато Луцифер беше син Божий, погледът му беше слънце. И Ева дълго плачеше за неговата любов. Но той имаше древен спомен. Друго, друго го движеше към неговия отец. Защото, бидейки паднал, той отново искаше да стане син Божий. Ева без Сатанаил сякаш нямаше вътрешна реалност. Но Сатанил също търсеше нещо изгубено, но той го търсеше във всемогъщият, в древният свой баща. Но сега трябваше да изучава нещо в себе се, което приличаше на странна пустиня, която всемогъщият му дале. Странна тъмнина. Когато Луцифер беше преобразен той нямаше вече слънцето в себе си. Той вече беше изтъкан от нещо друго. От мрак, казва Боян, и от зъл помисъл. Но нещо му нашепваше, че ще се върне в всемогъщият. И поради това възприемаше мрака като тайнствен Божий дар и странно стана сърцето му мрачна същност и взе да ходи по мрачни места, там където не е мислил, защото друг беше вече пътят му начертан от всемогъщия. И странни неща се случваха вътре в него. Той мъчеше съществата но видя, че избраните имат силен дар. Вяра страшна. И поради това той видя, че страданията едни вкаменяват, а други разширяват. И знаеше вече в себе си, че всемогъщият е допуснал много изпитания в световете. И Боян казва още, Любовта е най-старата твърдина в света. И ако не сме в любовта, в света сме. Отец, казва Боян е велик видоизменител. В началото Луцифер изглеждаше като велика реалност, защото беше дихание от отец. Тогава Отец го държеше в своята система, в своята мисъл. По-късно, за своите същи цели, Отец погуби Луцифер. Има нещо, което човека трябва да познае, казва Боян. И това е истината. Само в истината, човек може да заживее независимо от всички човешки склонности. Само вътре в истината човек може да живее независимо от всички тези човешки склонности и слабости. Казва Боян, в истината е скрито нещо, което оставя злото извън границите на разбирането. Но за човекът тук се достига ново разбиране. Отдавайки се на истината и влизайки вътре в нея, човекът постепенно може да създаде Бог в себе си. За своето самостоятелно, божествено съществуване. защото истината е коренът на Бога. Поради голямата си отдаденост на Бога, Боян е бил абсолютно недостъпен за земното мислене и като цяло за своя народ. Това беше за днес. Следваща лекция на 6 декември е за суфи и накрая ще завърнем с чудния на Страдин Ходжа и чистия смях. 6. de